Якби промахнулися в мене, а я мав при собі зброю, то я гнався б за тим невдахою, поки не поклав би його під Боже благословення. Микола нагрітий тим самим духом. Ви трішечки необережно розмовляєте. Сьогоднішнього дня я буду носити з собою зброю. Тоді понюхайте мою обережність, якщо ви приїхали замести сліди за постріляними з Гривостюкової научки поляками, то не займайтеся тим, що вам не хочеться робити, і не маєте на цей певних вказівок. Пане повсюду. Що, пане, вас Гривастюк прислав сотнику? Криш у притул підступився до мене і, бризкаючи слиною, крізь зуби процідив. Але ж люди слухають, пане повсюду. заспокойтеся, ходімо до хати. Ми сіли під затканим подушкою вікном. Слухаю, сотнику, ви не знаєте, де дівся Павлюк? Знаю. Шукайте вітра в полі. Не сердьтеся, сказав він тремтячими губами. Павлюка не поранили? Ні. Я розумію, сказав він, помовчавши. Скалічили вашу дружину, і ви маєте причину озлобитися, але я боюся думати, що ви з Павлюком в усьому сходитесь, того його захищаєте. Схожуся я чи ні – це моя особиста справа. Мене чорти беруть, що ярлик комуніста припікають до кожної тверезої і одвертої людини. Ви, очевидно, не все збагнули в теперішньому житті». А коли ти збагнув і совість твоя не кричить проти безчинств, прошу геть з цієї хати. Тут ніхто ніколи нікого не обдурював, нікому не замилювали тут очей, не скривдили. Це свята хата. Прошу, прийдеш вночі і вб'єш мене. Що ж, криш втомлено звівся, я вірю, що це, як ви кажете, свята хата. Може я справді не гідний того, щоб переступати її поріг? Плечі його затряслися від якогось внутрішнього корча, що ламав його надвоє. Микола, як ні в чому не бувало, сидів на дошках під бункером і розмовляв з мельником. Ох, я сипав всипав я крижеві, сказав я, думаючи, якщо я зірвався, бути біді зі мною. Тепер я сунувся зі свого укріплення, як пес з полови. Свята кажу, прошу геть, несій блуду!» Хто свята? засміявся Микола і перезирнувся з Мельником. Я люблю, коли ти злишся про Хата, свята, ти його вигнав, витеребив, як зогниле зерня. Кажу, прийдеш вночі і підстрелиш мене. Я звалив на нього всю вину за вчорашнє. Ти недалеко від правди. На Лісничиці народилося нашому замку та це ж мені раптом не стало повітря. «Те саме те», – засміявся Микола, подумавши, що я не знайшов потрібної лайки. «Чого ти бродиш? Хочеш, щоб заарештував?» «Не боюся я твого крижа. Коли починаються зуб за зуб, мене живим не візьмуть. Уб'ю десять, поки мене накриють. Нехай йде зі своєю сотнею». Республіка дригає в конвульсіях ногами. «Побачимо», – Куди він кинеться через кілька днів? «Баби закоцюблять!» Я зайшов до бункера за обценьками. Коли повернувся, Микола вже доходив до виярку, куди недавно повернув, побачивши толоку поранений поляк. «Пане, повсюду!» – звернувся мельник. «Хлопці ось ідуть, і Миколі ліпше піти з очей, щоб ні на кого не кидати підозріння. Він просив вас допомогти. У мене його книжки». Я їх принесу сюди, ніби полудинок, а ви вже постарайтеся доставити їх до вертепу. Там біля кринички є плитка. Під неї покладіть. Я сам би це зробив, але й за мною підглядають. Не завадить вам при тому бути обережним. Дивіться, чи не йде хтось на зерці. Це Микола прохання. Добре, дома я спитав. Маринко, що в нас нині за влада? «Якась зурна про копику. Чого питаєш?» «Просто так. Я подумав, що ти спиш. Болить?» Шпигає. Гарячка менша. «Ти не бійся. Я швидко видужаю. У мене тіло швидко гоїться. Та й зілля».